Kapittel 15 Da begynte Moses og Israels sønner å synge denne sangen for Jehova og gå si følgende. La meg synge for Jehova, for han er blitt høyt opphøyd. Hesten og den srytter har han styrtet i havet. Min styrke og min kraft er ja, for han er til frelse for mig. Dette er min Gud, og jeg skal prise ham, min fars Gud, og jeg skal opphøye ham. Jehova er en stridsman. Jehova er hans navn. Farås vogner og hans militære styrker har han kastet i havet, og de ypperste av hans krigere er blitt senket i røde havet. De brusende vann begynte å dekke dem, ned i dype gikk de som en stein. Din høyre hånd, Jehova, viser seg mektig i dyktighet. Din høyre hånd, Jehova, kan knuse en fiende. O i din store overhøyhet kan du styrte dem som reiser seg mot deg. Du sender ut din brennende vrede, den fortærer dem som halmstrå. Og ved et pust fra dine nesebor hopet vannene seg opp, de stod stille som en demning av strømmende vann, de brusende vann stivnet i havets hjerte. Fienden sa, «Jeg skal forfølge dem, jeg skal innhente dem, jeg skal dele bytte, min sjel skal bli fylt av dem.» «Jeg skal dra mitt sverd, min hånd skal drive dem bort.» «Du blåste med din pust, havet dekket dem, de sank som bly i majestetiske vann.» «Hvem blant gudene er som du, Jehova? Hvem er som du, som viser dig mektig i hellighet? Den som skal fryktes med lovsanger, den som gjør undre.» «Du rakte ut din høyre hånd, jorden begynte å oppsluke dem.» Du har i din kjærlige godhet ledet det folk som du har vunnet tilbake. Du skal i din styrke visselig føre dem til ditt hellige tilholdssted. Folkeslag skal høre, de kommer til å skjelve. Fødselsver skal gripe innbyggerne i Filistea. På den tiden skal edoms skjeiker sannelig bli forferdet, og Moabs voldsherrer skal bli grepet av skjelving. Alle kanans innbyggere skal sannelig miste mot det. Skrekk og retsel skal falle over dem. På grund av din arm storhet skal de bli urørlige som en stein, inntil ditt folk går forbi, Jehova, inntil det folk som du har frambrakt går forbi. Du kommer til å føre dem inn og plante dem på din arvsfjell, et grunnfestet sted som du har berett deg til å bo på, Jehova, en helligdom, Jehova, som dine hender har grunnfestet.» «Jehova skal herske som konge til uavgrensetid, ja for evig!» Da fara hos hester med hans stridsvogner og hans hestfolk gikk ut i havet, da førte Jehova havets vannmasser tilbake over dem, mens Israels sønner gikk på tørt land mitt gjennom havet. Og profetinen Miriam, Aarons søster, tog så en tamburin i hånden, og alle kvinnene begynte å gå ut sammen med henne med tamburiner og i dans. Og Miriam svarte hele tiden mennene i vekselssang. «Syng for Jehova, for han er blitt høyt opphøyd. Hesten og den srytter har han styrtet i havet.» Senere lot Moses Israel bryte opp fra Rødehavet, og de dro ut til Sjur-Ødemarken og gikk videre i tre dager i Ødemarken, men de fant ikke vann. Til slutt kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vannet fra Mara, for det var bittert. Derfor ga han stedet navne Mara. Og folket begynte å murre mot Moses og sa, «Hva skal vi drikke?» Da ropte han til Jehova. Jehova ledet ham så til et tre, og han kastet det i vannet, og vannet ble søtt. Der fastsatte han en forordning og et rettsmønster for dem, og der satte han dem på prøve. Og han sa videre, «Hvis du hører nøye på Jehova din Guds røst», O gjør det som er rett i hans øyne, og virkelig lytter til hans bud, og overholder alle hans forordninger, skal jeg ikke legge på dig noen av de sykdommer som jeg la på egypterne. For jeg er Jehova som helbreder deg. Deretter kom de til Elim, hvor det var tolv vannkilder og 70 i Så slo de leir der ved vannet.